За те, що ночі вікна зеленькотять. Вчора Іванчукові повибивали. Катерина десь живцем доїдає Гривастюка. «Який ти верховод пищить по бабській Ілля. Який, га, нема ладу в селі, нема в колобродах війта. Невже вона з Іванчуком? А як же, гафія – викопаний Іванчук. Викопаний? Вилитий, сміється Ілля». Я йду з відрами до Дністра. Жовтаво-зелені дощові води швидко минають. Отак і життя. Нап'ється зла і тече каламутною повінню. Коли я йду назад, мене перестріває Василько з конвертом. Я із дивуванням дивлюся на дату. За штемпелом виходило, що лист прийшов у листопаді минулого року. Хто приніс? «Стінковий», каже Василько. «Гривастюк просив його, щоб тобі передавати». Лист був заадресований на Гривастюка, конверт розпечатаний. Йосип писав коротко, великим розмашистим почерком. Дорікав Гривастюкові, чому він не повідомить, що сталося з повсюдами. Порвавши листа, я біжу до ливадихи і напихаю конверт гербовими аркушами. «Що сталося, Прокопе?» – задихано питає Марина. Нічого, сміюся я. Ми з Гривастюком влаштували переписку. Сьогодні з нашого кута ніхто не їде до Залісся. Молотковський, здається, їде, але він уже, здається, поїхав. Мариночку, прошу я, побіжи, довідайся. Може, він ще дома? Але ні, почекай, я заклею. Розвівши клейстер, я густо намазав дашок конверта. Біжи, Маринко, нехай вкине до поштової скриньки. Але що це? стоїть вона, мов укопана. Швиденько, Маринко, потім розкажу. У бестія, що ж він собі подумав, отримавши два майже однакові листи від Йосипа, причому написані різними почерками. Збагнув. Йосип притримав, тепер торжествує. На, брат справді перепитував про тебе, а ти. «Ти його не бачив і не хотів бачити, не писав і не хотів знатися, хоч скористався його іменем і становищем». «Я його ще застала», – Марина повернулася захекана. «Що воно за лист?» «Колись, Маринко». Я ліг на ослін і заплющив очі. «Колись, їдучи сюди, словом, я знав, що брат Йосип заправляє якимсь справами в державному секретаріаті». Я хотів було до нього піти, але, словом, передумав, полону хлопців, з якими я переїхав кордон, забрали на Східний фронт. Решта розбіглася. До Львова я сяк-так добрався. А що далі? До Йосипа я не хотів іти. Я знав, що будуть питати. Ну, а від Йосипового імені написав Гривостюкові, мовляв, що проживає в селі такий-то-такий-то. Поставив «Радник секретаря». Словом, до мене після цього не сміли чіплятися. Та я й не сподівався, що Йосип теж напише і теж Гривостюкові. І от Гривостюк одержав водночас два майже однакові листи. Йосипів заховав собі, а мій мені переслав. А тепер ось і Йосипів підкинув, сучий син. Він уже тоді доглупався, але мовчав. І от раптом присилає. Це виклик. «Прокопику, я чогось боюсь. Нічого він мене не зробить, Маринко. Не кажи, потерпаю. Що ти, Маринко? Великий цебегрий Вастюк. Боюсь. Але ж я не хочу з Йосипом нічого мати», – гримнув я роздратовано. Вона мовчки закивала головою і сіла на стільчик біля мене. Казав Молотковський, що криш зліг на тиф. «Як?» Я полапав кишені, але кисет з тютюном залишився коло нової хати. Вже без пам'яті. Стрільці порозбігалися хто куди. Самого покинули. «Прокопе, Прокопеку, не смій!» Марина заломила руки. «Я не бачу і не буду заходити до замка!» «Прокопе, не роби цього!» – застогнала Марина. «Прокопе!» Їй натріснутий голос вивернув у мене душу, але я не послухав а дорога на Лиснічівку, що ніколи не була такою довгою. Журно погойдувалися на вітрі берести. Журно лився з пів пташини з ялиць. Все ніби попереджувало про небезпеку.